أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون مقصد سوره تلورو مسلو ده اوله مساله اسبات توحيد دوهمه مساله اسبات رسالت دريمه مساله ثلاثه اوله وکنه وکاو دريمه مساله jihad او تلورو مساله انفاق fi sabilillah سورث پر سرو برخه کی تقسیم ده اوله برخه اصل آیاتونه ده په دې سلو آیاتونو کې اوله مساله اسبات توحيد بيانيږي دویمه مساله دویمه برخه یو سول یو نه ولا یو سول شپګه و کې دویمه مساله اسبات د رسالت بیانيږي تلورما د درېمه برخه آیت نمبر یو سول واه یا نه کې jihad فی سبیل الله مسله بیانيږي او تلورما برخه آیت نمبر 2159 والا تر اخیره پوره ده کې انفاق فی مسله بیانيږي بیا دا ولې ساج سل آیاتونه د پدري بابونو کې تقسيم دا اول, آیاتون دا دا تقسیم دا اول شل آیاتونه په دې شلو آیاتونو کې بیان درې وډلو هغه درې ډلې چې په سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی وی. اولو پنزو آیاتونو کې د مؤمنانو بیان او پند او حکم د دنیا حکم د آخرت کړو دو بیا دویم دوا آیاتونو کې شپغم او هم کې د منکرینو بیان او د دنیا حکم د آخرت دو صفاتونه بیان کړو نه آیاتونه کې د منافقانو بیان حکم د دنیا حکم د آخرت له صفاتو بیان کړ او بیا اخر او څلور آیاتونه کې دوه مثالونه د اور د پار د منکرینو د اوبو د پار د منافقانو منکرینو او اوبو د پار د منافقانو آیت نمبر 20 تر نه نه دర్శمه پوری دویم باب ده پر دویم باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته یا ایوہن ناس و عبودو ربکم او خلق کو پیبادت کی رب اخبر رب یو منے پایغی ماں نے پینزہ دلائل سمرہ دلائلو پہ آیت نمبر دلوشتم کی سلور خبری وی ازباد دل رسالت صداقت دل قرآن دلیل وحی او تالب رد دلیل آیت نمبر دلوشتم کی تخویف و آیت نمبر پینزہ دلوشتم کی بشارت و کامل آیت نمبر شپگوشتم کی دفع د راز وی او آیت نمبر 23م نو ورستا چلور بیا شروع کړه یو نعمت دنیشن مشتکډینو کیفیت تکفورون بالله دویم نعمت زمکه ټولی منافی مستاز پیدا کړي دي نو کیفیت دریم نعمت تاسو تاسو په فاریقتمانی معزز کړه نو کیفیت تکفورون بالله او دریم نعمت چلورم نعمت تاسو بابا لغز شو هغه می ورتم اف ګړو نو کیفیت تکفورون بالله تقبل کړه ہاں تلماتیولو پرون وګړه تا کاپي ودريګه وړه ودريګه چلورم نمستا سبابان لغزه شو نغمه ورته ماف کړو نو کیف تکفرون بالله آیت نمبر 3 درشم کې ترغيب او قران نه درشم کې تخويفو منکر منکرین قران الله به آیت نمبر چخ تر آیت نمبر شپ نووي پورې دریم باب شروع شوی دی په د دریم باب کې خاص خطاب دی بنی اسرائو ته چې دا نور خلک که نمري نوتهجااز لري یا به ته پیغمبر راغلی یا به ورته کتاب نی راغلی ډرمو را را مودا تاسو وولی نمې تاسو کې خو پیغمبران راغلی دي په تاسو خو کتابونه راغلی صیفه راغلی تاسو وی او تاسو د پیغمرانو اولا دیئ تاسو ول انکار کول دي مسالینا توحید مسالینا تاسو حبایت توحید مسالې معنی اول ایمان راوړې اول آیت کې نه آیت نمبر 2 ختم کې خطاب وبن سایلو تا یادگیرانه د نعمتونو او یادگیرانه د هغه وادي و چې الله سره کړی دا الله وی دا وعده ما سره چکمه کړې تاسو د پوره کئ مزه خپل واده چې تا سره میکړي دا هغه پوره کما بآیت نمبر یو سل وختم کې پرونی سبق کې الله ترغیب ور کړو یهودولا بنی اسرائیلولا د ایمان په قران باندې چې په دې کتاب باندې ایمان راوړی زکه دا د کتابونو تصدیق کوي دا د هغه مسلو تصدیق کوي چې هغه مسلې ستاسو په کتابونو کې بیان شوي دي په دې کتابونو باندې ایمان ستاسو په خیر ده ستاسو د کتابونو حقانیت په دې قران ثابتي کې کتا په دې ایمان راوړی دا ومني بې وجہ سبب ذکر کړو د کفر د انکار چاغه دنیا و نه لاوي ولا تشترو بي اياتي سمنن قليله او مغ ور کوي پايتون زمون دنیا لگا یعنی داستاسو هغه د دا حق پټولو او داستاسو هغه د دا ایمان نه راوړو او داستاسو د دا بېمانه سبب ده چې دنیا لم کاروي لري او دنیا صرف غټه بل مقصد هم نه ده صرف دنیا غټه لم مقصد ده الله وي دا کارپریده موږ دا کارم پری خو په دین ماننګټه پری خو نو بیا کې دی شلکه اسلام شی او ایمان راوړی نړني سبق کې خا دی اوله رکو کې په د د دریم باب ته شروع شي آیت نمبر 30 ختم نش پګنوي پورې دا غاوله رکو د شپګ آیتونه د په تور تهمهید دی په شپګ آیتونو کې په دی اوله رکو کې درې پلیت्याने د پخوانو درې پلیت्याने د يهودو بیانېږي چدا اصل کې حقانيت ده د يهودو التقيدا لا پاس کېدا او درې خصيفات د مؤمنانو بياني کې چدا اصل کې خدره پليتيانه د يهودو بياني کې چدا کې وصول دي د يهوديت او درې خصيفاتونه بياني کې د کې اصول د حقانيت د سبق کې هغه اوله پليتي د يهودو هغه بياني چې هغه تحریف دي تحریف ماول کې ویلو تعریف ولې کېږي حرف د حرف نراوته دي حرف ولې کېږي چڼډه ته سيدلا معنا دادہ چې دوی د لا په کتاب کې الفاظ يهودو بدو کې څه تحریف کوو یو به لفظي تحریف کوو او یو به مانوي تعریف کوو ا تحریف کوو تحریف څه تعریف نه هې جیم ولې هي سه نکل کېږي سم <تصفح> نه شنته سمو شوما یو لفظی تحریف وینه الفاظ به مکمل بدل کړو تورات کی زبور کی یا انجیل کی چکمزه کې بدلی خو خنه و کوم لفظ هغه لفظ لفظ به بدل کړو خپل ځان نه به لفظ بکې دنه باسلام او کله کله به مانوی تعریف کوو الفاظ به مغو خدای غینه به معنا بلاغستا هغه معنا به تنیا ارستلا چې هغه معنا به د دوی د خوښي و ته دوی د خوښي مطابق بوا دیت ولې کې تحریف اغه اصل حقیقی معنا یا حقيقي لفظ اغه سيټ تکول او خپل باطله عقيده باطله معنا يا باطل لفظ چې دوی بزان په کې د نکاو اغه لفظ به مخه تراوړو او خلک به په دې طریقې کم کول ته خلکو عقيده په دې طریقې گمراه کول خلکو ته به غلط دین مخه تراوندې کوو دا اوله پلیتی د يهودو بلکې دا, دا چې تحریف به کوو تحریبد ودود خلاص کر ولا تلبس الحق او مګر ودوی حق لرا بل باطل باطل سرام لوبس تلبيس آ... تلبيس د لوبس نه ده لوبس معنا اشتباه لوبس معنا اشتباه څه مطلب دوی خلق په اشتباه کیا چول اغه حق معنا یا حق لفظ هغه بیا پټ کړو یا ب لري کوو یا ب بیا پټ کوړو ب یو کار او سره کوو او خلک بیا پ اشتبا کې واچول چې کې داوی داه شور جوړیل ته نو خلک به اشتبا کې واچول چې ک هغه باتلا خبره به دوی بیانوله دا حق ده خلکو بدا گمانو کو دا حق ده هغه به هغه به باتلا خبره کوله باتلا کید به بیانوله لیکن خلکو بدا سوچ کو دا گوکه حق وی هغه به خپل پیغمبرانو د حدیثونو غلطه تشریح هر کو تکوله خلکو بدا سوچ کو چ دی گوکه حق وی د خپل کتاب نه به غلط معنی او غلطه کيده به خلق کتابونه ولې او خلق بدا اشتباكه ولا چې ګوئي کې دا خو يم مولا خو صحیح لګیا دي یا پیر صاحب خو صحیح لګیا دي دیتو ولې کې ګلوبس تلبيس خلق په اشتباكه راوستل کوم اشتبا چې چې باطل حق اوې باطل حق وګڼي ولا تلبس الحق او مګډ وډوي حقا بل باطل باطل سرا دسم ویلشی او دسم ویلشی چې ولاتلبسو او مګټ وډوي حق سرا بل باطل باطل یا باطل سرا حق مګټ ووي یا حق سرا باطل مګټ مغه یو خبره پی سرلشی یا بیخلشی یو خبره ده په دې کې د دا غټه پلیتی بیان شوې ده تحریف لکن انس ابو جره آ نه به ابت چې مړري دقرآتونونه مخې ته را وړي چې د هغوی نه دا ثابتولی شي چاغ انهغې کودي دا خبره ثابت ولی شي چې مړړي لکه بوره قرآ و ان نهقله توس میال مته پ غمبره ته مړ ته نه شي او رالی سریخ آیت ده خکاره آیت دی فرړ ایو کې راغلی دی ان نهقاله توس میال ماته ت تهړ ته خبره نه وما انت بمسمع من في القبور او نيت بيغمبره سوره فاتير كرازيم وما انت او نيت اي بيغمبره بمسمع اورون كه من في القبور اغا چالا چي قبرونو كي دي تي وتن شوراول اوري مطلب سره كم مطلب خداري چ تي لیکن عقیت خدا لی چې هغوی خو اووری تی وت نه شه او راوللی ستا په تااقت کلیددي چې ې تهواور نو مونږ وای چې د مونږ تااقت خو نه چې بالا د مونږ وورو الله ته ووری شي الله د بالخمه اووری شي که د مونږطاقت له خبره پې شو الله خو بالخمه او رای شي زی وت نه ش او رای که الله تاکت شوو الله خو د وال تهمه اوور شي زیوالتن نه شمه اوورلی بلګوره هلته الله ډخ مخه بیا خبر واضح کړی ده و ما انت او او و ما انت د سل فاس دي او نش او ولت کونتا کله شاکي اما غایت نه بالکل په سیدغه جمله راضي انك لا تسمل موتا ولا تسمع السم او نش او ولت کونتا اذا ولو مدبرين کله شاکي نو څه مته کون شاکي ته وت نش اورول نو کونی اوري څه مطلب شو دایبا نه ګونګیو کنه دی وځره کې کوونو ګونګیا مکوډمو ورته مطلب چې هغه به شا کړه تا ودان شو اورولې خو هغه اورې ده مطلب دا شو په شپه دی هغه معنی دوی ته ثابتې ته ودان شو اورولې خو هغه اورې بیا مخکې الله علیکم دغه مثال ذکر کړی دی دسی نه شو اورولې ورته لکه څنګه چې کون شا کی نو بیا خدای مطلب مو اله کنه چې کونې اورې ته ودان شو اورولې کوم حقیقت کې اورې اورې پوښې قرآن په خپل مغز کې به په خپل صفائی کوي پوښې دا راګي کله بعد د 10 حبیتي چوغره وسیله ده واټو شتا مونږ یو ګره درې قسم وسیله په اسلام کې شتا شرعي وسیلتي وتوي لیکي خپل دي مسلو مې نه ځان پوي کوي دا مسلې هغه مسلې دي چې زموږ معاشره کې خلکو کډا شيون شتا زکه ز په دا هغه خبرو معنی کوشش کوم چې خبر ډیر وکم زموږ خلکو کې عام عقیدې د خلکو جوړ شي وي د خلکو وې وسیله زو وخت شته دمره وسیله نیول شته بیا تسابې ته حادثه پراوړی عمر رضی الله وان هو لاړ رضی الله او عباس رضی الله وان هو ته ویلی چې باران دپاره دعا وکه یو ګورا وسیله صاحب ته ورته دا خو شری وسیله ده چې یو یو نیک سړی دتویر شو ته وی چې مال دعا وکه یا باران دپاره دعا وکه یا دا ملک منیافت راغله دو وکه دل دي خير پیخي دا اجازه دا دین کوم چې حساب دي چې مړي پیغمبر اسلام مړو وخت کې کنو په زمانہ کې رضی الله عنه عمر فاروق ورنبي اسلام قبر تنطلو او مدینه کې خوکه وصل د نبی اسلام قبر د نبی اسلام قبر ته بل اړوي اویله بیا چې اباس رضی الله عنه عمر فاروق ویلې دي چې کله پیغمبر جو انده نو موږ اسلام ته ورتلو هغه چې سوال وکه ووس هغه نشته نو ته ته ویو یله زمون کو ځین کې هغه نیک سره او پیغمبرو نو موږ ته وی چې سوال وکا اوس غنښتنو ته د ترمی او نیک سره می صحابي له لهازه متاته وی چې تاسو سوال وکا به دا ثابته وي د حدیثنا چې وګره وسیله زوات غشته وسیله یله غدمو وسیله ثابته وي د حدیثنا نو دا هغه وسیله ده چې دیت شرعي وسیله ویل کیږي او دا جایز ده ژوندینه دعا غختل بلکې ماشم ته وې عمل دعا وکا جایز دي یو بوډا سړی لويه اماره دعا او کمور لويه اماره دعا او یو نیک سړی لويه اماره دعا او دغه دعا چې دا د نیک سړی دا الله تعالی ته وسیله کې دا جائز ده بل وسیله چې د قران ثابت ده هغه د الله نمونه ده چې د الله نوم وړاندې کې ته الله ته په وسیله کې ا دغه قران وی ولله الاسماء الحسنى سودعراف کې براشي او دا الله خولي خولي نومونه دي فدعوا بها دغه اړه الله نه نومونو په ذریعہ باندې کريزک د کمی نو یا رزاق تکلیف کې یې نو یا مالک اے مالک تکلیف مريزي نو وای یا شافي شفاور کوونکیا پرده پزان راوستل غواړی نو وای یا ستار پردرا مڼه راولي پردرا واستون کې ذاته پوجو دایره د الله نمونه دی بسنو اغا لاته وسيله کوه او بله شر واصلله خپل عمل الله ته وړاندې کولدي د پاې من بخاري شری شتهې هغه د درې قسانو درونکانو په غار ک چې بند شوي دي او زیده م واصلله کوم زيای ک ابته ده نو کله به یو بنی وله دی سر د به کاره کې انشاءالله د اولی سپار دو مسیپارې اخره کې اخیر تونو کې انشاءله غض بره شي چې دوی به مولان د هغې تونو نهه د د مړ واصلله ثابتته و چې وګوره وایه چې یو د نبی اسلام وصلی الله علیه وله ودadus غره اغه باطله دا حق ثابتې خلقو ته خلق شوی د خو د قران نه خبر او کړه د خو د حدیث ته خبر او کړه خو خلق اغه اغه باطله کیده حق هم ني دغه دا دا هودم کارو د دا زمګ دا مولیان کار دي د ناکار مولیان خو ول ماي سوچو ته ویل کیږي د شریعت په استلاکه حق پرست علما نه حق پرست مولیان نه حق پرست لمه حق کی د بیانې قران بیانې د خلکو اصلاح کی د عقیدې او د عمل اولما یسو خپل خېټه پالی او د خلکو د عقیدې او د عمل غلطي ولا تلبس الحق او مجر خا د غرنګ او ای کلبوی موږ یادې د خیرات نمنې کلبوی اولیا نمنې کلبوی کرامات نمنې کلبوی دوان نمنې کلبوی حدیث نمنې مغووی چې دا یو د تونسونو چې ماو ذکر دا یو چې څوک نه مني دا کافر ده. دی خبر شته څوک چې ولی نه مني قران نه کې د اولیاو ذکر شته کنيشته حضرت لقمان څوک دی ولی دی کنه دی اصحاب کف څوک دی اولیا دی کنه دی زلکرنین څوک دی ولی دی دی مریم بیبي بی څوک ده او ولی دی کنه ده پښوې ابو بکر صدیق اشاره ته ذکر کې ولی دی کنه دی حضرت زید رضوان قران کې ولی دی کنه دی صحابیم دی ولیم دی څوک چې د واولیاو نه انکار کوي هغه قران نه انکار کوي بس څوک چې خیرات نه انکار کوي قران نه انکار کوي دموچې انفاک په سوره بقرہ کې د څلورم بار خچدا څلورم مسئله شوه انفاک څه مطلب مال لگاول خیرات کول ته څوک چې خیرات نه مونی خو د سوره بقرہ ودغه څلورم یې سین انکار کوي قران نه مونی څوک چې دعانه کوي دعانه مونی هغه قران نه مونی قران وي الله حافظ الله مخلص له الدين الا لا نسالوك الا لا نسالوك الا نو غوړي الا نو غوړي فچو دانه مني اخو قران انکار کوي من غوي چې اولياء او مانا خدایان مونه اولياء ول د اولياء درجه او ورکه اولياء نه کان خلق دي دا غو په نقش قدم لاړشه کتابون اشتا کتابونو کې کچرتہ د قران او سورته خلاف خبر راغلي نو ته دا سوچو چې دا د کتاب کې بل چا چولي لکه یو د پیر بابا ده یا کاک ب دی یا ش لوی زوان دی اوکه دغ په کتاب ک چرته دسې یو خبره وي چغ دقرآن او سرت نه خلاف وي د ت و دا مو چې دا خو دکی د دا بستهقرآ او سرت باقیمانه مرت کوه بلک تته و چې دا خبره باید دده په کتاب کې بلچان د نه باسیی او کی شي دغه پیرولید دی دغه انسان خی که نه غلت شوی ضمون خلک یا شخصت پرستتی و ک نه چغه چکری دا بس د قرآ او صورتت رد ې اپو اپو ژوند نو دا رک کتابونه شته دا رک کتابونه په سیلાડشه نه کان خلک دي دغه په نقشه قدم لاشه شیخ عبدالقادر لو ازوان شیخ عبدالقادر جیلانی بهتري کتابونه لیکلي دي الفت و رباني غليت الطالبين نورم کتابونه د خدا دوه خماله یاد دي عربي کې دي خو کلی کتابونه دي د شرک را دي کړل د توحيد بيان په کې کړل دي دارنګه د دا خلکو د عمل اصلاح کړي دا غوظيفي خیدل دي چې په دې کتابونو کې چاغه وظیفو سره د انسان عمل اصلاح کیږي د انسان نفس اصلاح کیږي دارنګه هغه واقعات بیان کړي پای کې چې انسان گمراه کیږي دا د وژنه د شیطان هغه واقعیت بیان کړي دي امام مرجوزی ده تلبيس ابليس کتاب یې لیکلی بهترین کتاب ده تلبيس ابلیس مطلب د ابليس هغه غټ چې په خلکو کوي خو کتاب ده د اولیاء کتابونه دي دا غو پنکښه قدم لاړشه خو خدایا خو ثاني موجړه وک چې چې جیتوی دا می د چوزیمه ورده کلمه وې دا می د مرزونې ما ورده کلمه وې دا می اواز اوري کلمه وې دا فریاد اوري کلمه وې دا می وسيله الله له د ته بیان کړي دي شي د من خلق بنې کو دا دا بیان چې من کوې د اولیا نه کرامت نه مني چوک نه مني قران په دې د اولیا او کرامت بیان شې بی. وي کړي بیان شې بی. وي نه شړقه او غرفه تکړه دي قران کې دا واقع راغلي دا جنوب او شمال فتکړه دي دا دغه کرامتو کنو کرامت خو که کنه وښوي دانګ دا حضرت لقمان اغا په دین باندې مضبوطیا چې ذکر کړي دا کرامت دي د صاحب یاسین اغا مضبوطیا په دین باندې قرباني چې ذکر کړي دا دغه کرامت دي کرامت دې ته نه وی چې هواه کې بلوزي کرامت دا مطلب نه ده هغه چیز نه اور د پاسه بغرزي نعوذ دا خد او علیاو بيزتي ده کرامت مطلب دانه دی چې و په قبر ک جادو پ او په قبر ک و ناستو کتاب بیا وو د جرراینتی لاب لوی عالم تر شوی دی او دا غه باره کې را ه قبر کې د خدا نه لابردي غخته وه بیا په قبر کې و لو سر لابر ته کتابونه ل داغ کرامت نه دی پوه شو درغ او دروغ لو به نو شو کې کرامتته او به دروغی دا اوسې ش حاک باتل سرګ وړ وي کرامت خو حق مساله ده خودیغه دروغونه کرامت جوړ کی دي دویلې کې یی حق او باطل سره غټ وډول خوښه دا نه وي خیرات نه مونی خیرات توک نه مونی قران نه مونی مونږه خیرات توکه په طریقه پیغمبر وکه په طریقه قران وکه خیرات کې بادات نه مکووا خیرات کې بدات مکووا خیرات که نو غریب مانی او خره مالدار دعوت له خیرات نومیر کی دعوت به کړي مالدار په ټوله لغختي ودا خیرات ده دا مونږه دا نه لیدا دا دعوت ده خيرات دا چی په غریبونه و نه خوړل شي دا خیراتی خان پوه شئ نو خیرات بکئی چلويختی بکئی چلويختی پیغمبر کړي صحابو کړه ویا دې چې څنګه غناده موږ غناب کم داره چې پیغمبر نه دا او ته ثواب غني که ثواب و نه نو ریواط شو رسم شو او که ثواب غني نو بدعت شو د اولي دویم درمه خیراتونه که دا ته ثواب نه غني پدې او چې بس خیرات ده دا خوورسم شو نوسمځال نه ن رووا دی او که سابې ګنی نو بت شو پوه شو د مری په کور کې به دری وه ځ نه نه غم صرفمانزل کږي او خپل خپلوان به تهخوراک را وړي ست طریق پ غمه اسلام د حضرت جعفر جر وفات شو دی شو دی اسلام اعلان کی دی چې د د جافر کره خوراک کوی د اوتن چې لاچ چېتن وخورې بلګه تی ونی صاحب کرام ته چاګه کرا خوراک وی سي او ما نه غم ده او وکار نشي کولې ځان نه پروتيني شي په خولې تاسو وته وی سي بهر حال خلقتا سيد دين بيانول دا دا مطلب نه لري چې دا ته دا غين انکار کوي دوی به حق له باطل جامویر کوي ولا تلبس الحق او مګر وډوي حق بل باطل باطل سره ډېر مثالونه دي موږ معاشره کې اوس به یو مثال در کومه وغدبه شي خبره خبر لابس اجد کوي وي وګوروي دا اوليانمنه خوښه خبر لابس اړيري کوي وګور دا اوليانمنه یي نه غ باطل خبره خلقو ذهن کې د څه وراچی چې کې دا حق ده او حق خبر چې څوک یې اغا کې خل ذسو وراچی چې ګوئي کې دا باطل ده دې مطلب دارې الله چې دا حق د باطن جاما موير او باطل دا حق جاما موير دا یو صفته شو تحریف دوم صفه وتكتم الحق او پټوي تاسو حق دا خو يا ان لمنسوب ده وان تكتم الحق ده نمخ كي حذف ده ان ان يا خدا تكتم ان لمنسوب ده نو معنا بدوسي شي وان او دا چ پټوي حق ده دويم گندو ته کرو او یاد ا تکتم الحق اتف ده ده لا ده لاندی ولا تکتم الحق داخل اول کیوی کنه ولا تلبس الحق د تکتم سره و جنگوا اتف ده لاندی څه ولا تکتم الحق او مپټوی حق لره حق مپټوی څه مطلب ان خلق زين تا د حق جاممی ور کوي حق د چونکه پیغمبر سنت بیانی او وی چې دا خو ده بنګ بده غلط او احاديث موضوع احاديث ضعیف احاديث پاغي برت کوچي ده د احاديث موجود ده ضعیف ده په سبب وي دا حدیث تم نه دا د حدیث منکر ده نو دا د موضوع احاديث خمو منکر یو موضوع احاديث چې بلکل لاغه حقیقت نه ده پیغمبر علی السلام pore دروغ حدیثي نو بالکل لاغه منکر یو هغه منل ما د منول والا سړی چې د جهنم دی حدیث کراځي چا چې ما پر درو غوتړل دا غځي جهنم دی دا غ حدیث چا غ حدیث نه دی او ترته حدیث وي راغه حدیث منل جهنم تلاره کلاولني او بالکل موږ موضوع حدیث نه ضعیف حدیث کې بیا احتمال شته د صحیح چکه دي شي را بیا نغلت راغلي خو برحال اغي ځن ل علوم ځن ل احکام دي وزیفو که بیعا کسیم د مرسل دی موعلق دی و پلانکید دی ډیر اقصامی دي نو و تکتمو الحق کا او مپتھووی حق لره لکسورت این دا سورة بکراو گوری دوی مسی د دا حق پتھووو گناو لګ لگا سورت بکرا نمبر یو سلو نحا پنزوس دا دوی مسی پاری درے مصروران پانا نمبر یو سل دو پارې پا اولو پانو کې درېمرکوونه مخکې انله نه یقی نه کسان ی ی تومونونه چې پټی چ کتاب انزلنا نه چې موږ را لغلی دی من الب نه تی دواې ح د لالو چوک چېقرآ نه بیا نهوي کوموله کو علم چېقرآ ځکه آ چوک بیاې خوله بیاې ام خو چې بیا ان الذين كنا كسان یکتمونه چپټی ما هغه کتاب انځلنه چمګره لګلې ده ما یا هغه مسالہ چمګا لګلې ده توحید هغه پټی منل بدیناته د واضحه توحید په قران کې بیان شوی ده نو ما همانه قران ده چې قران پټی منل بدیناته د واضحه دلایلونه ول او هدایت نه هدایت نو مراد تل سنت د پیغمبر علی السلام دی علما و والهدى او سنت د پیغمبر علی اسلام پټی مم بعد ما بَیّنَهُ پس دا غنا چې بیان کړی مونږه دا حق دا خپل کتاب او دا سنت لن ناس د پاره د خلقو فل کتاب په کتاب کې دا غمسلیم قرآن کې بیان کړی دی واضح, واضح واضح او بیان بمولای بی پټکی بیان نه کې خلقو ته نو ولای کا خلق. کوم خلقو دا حق چې پټی یلعنهه الله لعنت کړه په دوی مان الله الله ورمن لعنت وی ویلعنهم اللعنون او لعنت کړه په دوی باندې لعنت ویونکو تاريختم ورمن لعنت د مارغان ورمن لعنت دے د زناور ورمن لعنت د مايان ورمن لعنت دے د حق پرست ورمن لعنت دے ټول مخلوقات په غو باندې چې حق پټي نه بیانې آیت نمبر یو سلو او ګورې یو پاڼه واړه وي آیت نمبر یو سلو. یو پاڼه یو سلو تلورو بیا ان الذين يكنون اكسان يتقمون چپټئی ما هغه کتاب انزل او چلا را لګله یا ما هغه مسلي انزل او چلا را لګله منل کتاب کتاب نه یعنی قران پټئی نو قران مسلي پټئی ويشتورون به سمدان قلیلا او ورکی پد کتاب باندې دنیا لگا دنیا د وزن ګور سبب ټول دنیا دا مرز ټول دنیا دا د حق پټولو غټ مرستي شهر دنیا پدی وځمانه منګه پدین فروشه مننه سخرت کو دا پرون سبق چې د غيو آیت منه موږ 13 کړه پمبي چې دا د حق پټولو سبب ده د غدین باندې ګټه کول دا د حق سره پټولو سبب جوړیږي لانتی کیه انسان چې حق دی وره چې دین باندې ګټه شو روکړه اوټومیټک حق به پټي چې تعاله تمه پیدایشي هغه حق نشي بیانولې دا چې حق دې پړکو لانتی شوې وغټ مرستې شو دنیا شو په دې وجه په دې مساله باندې موږا خرڅ کوو خو وضاحت کوو خرڅ کوو باغه چمن چې دا کار کوي تا مرض ده که کانسر لګی دلل ز مونږ د خلکو ته او بل دو جیز مونږ درات کولو دا یا ته درات کول دوه نیتونه وي یو نیت دا وي چې دا خلک سم شي دوی دا شیخ قارش چې دا شیخ غلط ده دا کار غلط ده قران نه خلاف ده ته پیغمبر اسلام او سنت نه خلاف ده نو اړین پوښی کثیر نه پوې وي نو سم شي کثیر نه وي کس دني کوي او نه زمو غوا پدین به شکره ځ چې نن رات کومه وسه باز پدین باندې ګټ کوي شمه تاسو به سم ما نه وی چې سبا وسپورو هوتا په خپل پدین رات کوو دسی به یی کنه بی ز چې رات کومه پدین فروشی باندې نو که سبا ز پدین باندې ګټ شروع کمه اول به تاسو مالوي د چې موږ چې ماته ناشتي چې وسپورو هوتا دا, دا خبره کوله و زه په خبره دا کار شروع کړی نه ل یو وو د هغه عالم خپل بچاوم کې په غرات باندې دانه کې بدعت او منارت کې په نورو شرکيات او منارت کې دنیا پرسته منارت کې خدا تعالی خپل اي نستاد سموالي اغه و جوړ شي جوړ شي غاړه بدیم خاص شي او تب به اسلام ور سره کی ويشترون به او ورکی به په کتاب مانه سامان قلیل دنیا لگا دنیا د وژن حق پټي قران پټي ولایکه داخله کوم خلک دا قران چ پټي او به دنیا خوري پټي قران ماندی ولایکه داخله ما یا کولونا نټکیدوی فی بوتون پخېټو خپلو ک الا نار مگر اور دا اور دکې خپل خېټو کی څه وی الله دایاتون غنمنه دیاتون لبډیر کړی کله وی وی راه يهودو لدی کله وی دینه مراد لانکید کله وی دینه مراد دونه سخت ایتونه دی قران کې کومه وی وی کې دې شډل خلق کوی چې دات سوی سپه د قران غوډه پاک وی دی سړی چې په دین باندې غټکې خو دا خبره کدی وکړي بس به خو ازغې کافيري به ډارې کو سوره আরাف کې براش ان شاء الله سوره جمعه کې وتخر وی دی چا عمل نکین وغه سور جمعه ولایته نولا ک دا خلک مایه کولو ننفی بوت نډه کوي خپلو خیټو کې الناره نارا مگر کوي او په دیین چې ګټه کوي د و خیر ل وړه چائ والله یو کللې مهمله او خبرې به نه کوي دوی سره الله یو ملقیامې پهور د قیامتهتهونه غټه سزا ده چې الله به سر خبری نه کوي دنیا بهڅوک یو لک بو ګټی دو لکه به ګټی دین باندې خو ګاړی به والی غلب به والی خصاست به پهین باندې وکې پوښې نو څه بو وكې الله واسه خبرې نه کوي ولا يكلمه ولا زکه ګوره ولي خبرې نه کوي زکه خبرې نه کوي چې تا هتانغه حق پاتې شو هغه حق در حق ما سره نه پټ شو ته دي ګنا ده وجنه ته په دین چې لګه او خړله ته دي دي وجنه حق د الله کتاب نه پاتې شو په دي وجب الله خبرې نه کوي ولا يكلمه ولا ولا يزکهما او نه پاکي دوی له اخلاق نه ذلیلونه اګهنده اخلاق نه د الله بيخي پاک نه کي نن زبا وګورا غندهخه منوله د مولانا نړه تور دي د موږ د اميانو د مولانا ولې چاود دي نن چې مولا به موږ بادشاہ منګوي را خپل مولانا قران کې موږ باندې بچا دي ټول خلک کنزلی کوي کنه کوي ورپسې ټول خلک بدلی دي چې مولا را باندې بچا شوه دي ایڅوکم دي په باندې ایڅوکم خوشاله چې مولا بچا شوه دي خبر ده, ده. ده؟ پوښې نو ولې چې دا لکه کتابه پټکړه کم دي مولا خلق د الله کتاب بیان کړي وي د خلقو ذهن جوړ کړي وي د خلقو ته حکم مساله بیان کړي وي نن به خلقو دا بد غنلې بد بین نه غنلې خلقو په ویچ د غوښې خبره ده چې مولا رامه نه ده دي به یې چې مولا رامه نه بچا شي دسي بچا ویچ د قرانم خبره یي سنتم خبره یي دسي بچا نه وړو چې هغه دنیوي تعلیم کې غوډر مخکې ده کو تعلیم کې به یې پرده دسي نه وړو هغه صرف دنیا لپاره لګیاینو دسي بچا وړو چې هغه دین کې مخکي دنیا کې مخکي خد خو زهنهټ نه جوړ کنه قرانه دې بیان شوی و هو او نه په پاکي د اخلاق رزيلاونه ولهم عذابون ليم او ديله عذاب دردناک دي ها دا رنګ وګوريم داهک پټولو د سوره عالم سوره ال عمران ايت پرون سبق کم راډولم ايت مروه سلواتيا چلويما مولانو وعده هغه ستوه جما کتاب بیانوي دا هو جما کتاب ريخو او دنیا شروع دنیا په سلاډ هو وګورې زه خییر د آیت آیا ته مریو سرواات یا چې ععمران وای زهل الله میسا کل لځ نه او یاد کا چاغستې والله واده دا کسانونه او تلول کتابه چې ورکړ شو ته کتابه د تووبون کتاب لره لناې عام و خلکو ته تک تمونه هو او نه ا اور نه پټاوی دی کتاب لا کتاب نه پټاوی انده کتاب بیانې پټه بنا لو وانا بزوه نو غرزولو دی خلکو د الله کتاب ورا ازوریم اوروست شاغان خپلونه اورسته غرزمه تب اورسته نه چرای وغو توي غرزولو غرزولو مراد دی چې عمل و معنی امام شاعیر رحمت الله علی کی و کانه بینه ايدي هما و مخته پروت قران غرزو د تورات یا زبور انجغه د الله کتابونو دندله کتاب دی مخه ته پروت او تورات زبور انجیل قران یکراو یکراونا او لوستله ولیکن نبزا به عمل به لیکن غرزول په ادبار د عمل عمل نه پکولو بیانولینا واشترو به سمن قلیل ولینا بیانولوا واشترو به سمن قلیلا او غرق او غرکړو په دې من دنیا لګوره اصل مرستي شریعت پټولوا ولا تکتمون او نه پټوي او نه نه پټوي د کتاب درک نه مخ ملته ادی پټکو ولی پټکو دنیا دادونو غټ مرض د ځکه مونږه اوس پوښی چې ولی مونږ پدې مسله مونږ رات کوو په جدي ترکه سره په سختې ترکه سره مونږ رات کوو په دې معنی چې غښتله ور کول دوړ دی ځکه دې کې دغه عالم خوې خرابې هغه خوې نه حق پټول په دې کې راضی بیا فبی سما یشتورون بیربد دی هغه چې دی غره کړه لوي پوش لوکسوت احراف غوريزا سوره اعراف آیت نمبر یو سلو شپاگاویا نها مسیح پارا سورت آراف آیت نمبر یو سلو شپاگاویا یو سلو پینزاویا شپاگاویا دوارو گوره وطلو علیهم نبا اول ولا پا دوی بانی نبا اللذی خبر ده غصری آتیناو چورکړې ومنګاغاله آیاتن خپل آیاتونه خو خدایتون ګسوج کوي ښا ول ولې په دوی باندې به الزینا خبر دا اګه سړی آتیناو چورکړې ومنګاغاله چې څنګه موږ ورکړېو آیاتن خپل آیاتونه خپل آیاتونه څه مراد ده کتاب تورات تل تل آیاتونه تورات آیاتونه دی ښا زبور او انجیل آیاتونه دی اندین مراد بلغم با غورا د يهودو مولاو دین هغه آغا هغه ا دې خاص چې ورکه موږ غل نه زمونږ آیاتونه د تورات د زبور د انجیل زکه اکثره يهودو مولان درې وړک کتابونه باندې پويده په پوی تورات باندې پويده او په انجیل باندې پويده زبور کتاب خو خیر هغه دونه نه زبور نه خو انکار کوو دا موږ من بخمنونه یو ني مداله منلو خو او انجیل چې دا یو کتابونه دي د پاره بلکې انجیل دا د تورات یو اصلاحي نسخه نو ورکده و مانگه دهتا آیاتون از آیاتو مانگه نو فنسلخه منها نو اواتو داسده منها داغی آیاتون نا پا ادبار دامل اواتو ته مانگه ایلم ورکده و آغا ایلم اپریخو نو فا عدبه و شیطانو نو گیر کو دلالا شیطان شیطان گیر کو کانه من الغاوي نه چې شیطتان ګیر کو ده شی شو وکانه من الغاوي نه نو شو دا سړی د سر ک شوونه چې د لا د کتاب نو و سرشیط ګیر کوو ولو شي نه او ک چې د خواښ زمونږه د رفا نه او خاامخواه عزتمن کړی به مونږه دره بیا پهې عمل سره که د کتاب نی ولی و دقدله د تون نهې نووي پهې عمل کی مونږ زتمن کی ولكنه اخلد الى الارض لیکن دا, دا سړې چره د غمبولا چره د بلغم با غور چکو مولاو لیکن دا سړې اخلد الى الارض ميلان وکړو شوکه وکړو دنیا ته الى دنیا ته دنیا طرف ته شوکه وکړو بل کتاب ته نه شو نو وتبا هوا هو او تابيشو د خپل خواهش خپل خواهش پر روان شو نو فماصله نو مثال د دو کمصل القلب په شان د سپيده مثال چا شو د سپې مثال شون چې د الله کتاب یې پرېخو او دنیا ته شوک لو دنیا ته راځلو ان تحمل علی یلحس کچې ته بوج اچې په دې سپې باندې یلحس وحس وحس کوي او تتركوه یا پریګری دلاره یلحس وحس وحس کوي کتور مانسپې باندې بوج واچم هسپې خلواځینه ولي ها ها ها به کوي او کخه موري مو ها به کوي مولا سره چېخه مالدارې مو وایې یره غریبي ده ل کار اوګار مننی شته دی نو او که وې ایمه وږې خوا خل واضې وي راکه خیر دی ذکات راکا که راکا ذالک ځالکه القوم کوملله دا مثال د کوم د کسانو دی کس ضبو بیا آياتې نه د مثال د اللهوي دانا چې دا خاص بلغم بهغوره پرې شو الله وی هر توک چې دا کار کې د د میثال به دغ د سپې خووني پوهې به د تونله که نه دروځانتیه کوي په د الله د مثال هرته کزدا کار کومه الله د ستمدي مثال شوې کزما استاد دا کار کوي کزما استاد مې د مثال شو کزما بل مرګره دا کار کوي دا غو مثال هم دغه شو سپوښو مې باندې نو واتاکتم الحق او پټوي تاسو حق حق والی پټوي دنیا د وژنه وان تم تعلمون او تاسو پويږی چې موږ حق پټو څه مطلب تاسو عالمانی وله ما خپ پوږه چې دا منغلت کار کوو دا مونږهک پټوو ډېر خلککو ډیر ملیانی که نه وره دا مونږه را ي دا مونږ ته را ي خو بیایان کړي دي ول نه دي ملا به ول نه نو بیا به اوضور نه کله و چې والله اوګار شو یم کله به و ولا دا دي او کله ولاغ وانتم تعلمون تاسو په یوګه چې موږ حق پټو ځان موږ له کړه په حق مسله باندې اوس امور مسلیحه په بل آیت کې امور مسلیحه موږ اصول کې ویلو کنه چې امور مسلیحه امور مطلب کارونه او مسلیحه هغه کارونه چې په انسان کې اصلاح راولي اوس هغه کارونه موږ ته بیانې په دې یو آیت کې درته لوختم کې چې الله دا کارونه کوه چې اصلاح درکراشي وحکیم والصلاه او جاری کوي مونږه واه تو زکاته او دا من سکول زکات ورکول دا انسان کی اسلام راولي او بیا چې مون انسان نوافل مسرډی ډرکې دا انسان کی اسلام راولي او خرچ کی یالا انسان دا لا پلار کی مال لګی دا انسان کی ډې خصیفات راولي څوک چې مال نه لګی هغه خصیفات آغا کی نوی کنجوسی یغه کی او څوک چې مال لګی نو هغه هر کولي هر کولي صفاتونه نه نوځي او جاری کوي مونځه واه تو زکات ور ورکوا عمر راکعین او کار د دینو کئ سر د کار د دین کا کو رکو څه مطلب دغه کلا کلا کل کل جز راوړي مراد تن کول وی او کلا کلا کل, کل, کل راوړي مراد تن جز وی د ټولو کایده منو اصول کی بیان کړي د خلګ ل و تاسو ته یا ده هانی به کی ورکوا او کار د دینو کئ مار راکین کار د کوونکو سره رکو نو کار د دین اذر کی د رکو کی, کی سړی د سی وی لاړی کنا سړی چمن دی ل رکو وخت د ريګي کنه دلته ذکر وکولغه اغه غل فزراوړو علماوي يعني مطلب هر هر کله دين کارله تیار اوسيګا لکه سيزه منډه کې رکو اونتي وی لاړي چې منډه له تیاری الله یو دين کارله هر وخت تیار اوسيګا حق قران بيانور له هر وخت تیار اوسيګا دلته وته قران شروعو کا شروع کا تیار بني ورګندني شروع کوم سبا شروع کوم اوسي بیا شروع ل مالداره شن بیا شروعکومه او یا ل اوزګارشن بیا شروعکوم نقرران شروع کوله هغ د پااره غواړي پوه شو والله و نه تهیا روسی شروعه دیین کار اوګړه دی کې مولاسهړی ذکات نه یر کوي او پیر چې دی هغه نه کوي داسېده که نه ده پیرب چې دی و د کامل یم خوب میې د و و اووا شوی د غایبانانه نه چې پیر س کامل دی نور مو نه کوئ نو پیر چې د موز نه کوي موی بخل شوی دی لای واقع ممسلاته کته پیرین نو مو جای که او مولا سرړی چې ذقات نه یر کو هخوای را کمالله د لای وا ذقات ذکات ورکه دواړه بهکې پیر به زکات کوئ مو بهم کوي مولا به ذکات میور کوئ مو ب کوي ووررکه اومر رااکین او عامیان به هر دیین کار کوي اجتماعوي پولې په کې را وسته یو حاض نه پوه او دریم صفت په د بل یت کې تررکې عمل عمل پرخل بلله مسی کوي او خپل عمل نه کوئ قران باندې توحید بیانایي خپل عقیدہ خرابایي سنت بیانایي خپل پس سنتو باندې عمل نه کوي بدعات کوي اتا امورون الناسا غوناونو رد کوي خپل ګناه کوي اتا امورون الناسا دا ا یو د دې دریم صفات د يهودیت ته خان يهودانو چې د اصل کې اصل د يهودیت اتا امرونن ناسه ایتاس حکم کوي خلکو ته بلبره بفعل البره پکولو د نه کوي باندې بلبر نه مراد څه بفعل البره پکولو خلکو ته وی چې هل خیرات وک ویر کای زکات وير کای غي مولا او بیان کوي زه خیرات کړي ثواب ده مال لګاو کړي ثواب ده نو ډیر جوش او تکلیف سر تقریر چخلاص کړه خزي دا بیان چې توریدل نو خزر لاړه د کور کې واغې او نور تقسیم کړي په خلکو یو اړو کې پرېخې مړله مولا سیبلہ علماء بار بار د خبرو څخه کوم چې خدا نوې چې ولا ټول مولیان مراد دي ټول مولیان مراد نه دي حق پرست علماء ته بهر دي باطل پرست مولیان یادونه نو مولا سیبلہ راو کورله او هغه شاګردانو و مریدانو خو می عمل کړي لکه چرګې را لګلې کورتا خوشاله شو خځه وتوي نه مړه دا ما خیرات کړي مولا سیبلہ ورته چې تاوري خیرات کوو د ور او و چې دی سیدي आवाज سید ورته چې تا ولې خیرات کو دا خو ما نور د پاره تا تالو مینه دی ویلی پوشویں یو بل بیائی، مانا رط کاؤ مولا سفم ممبر باندی چی جامعی در سوا چاوی جامعی در سوا چاوی، جامعی در سوا چاوی، جامعی در سوا چاوی، چاوی، چی مولی سفتا اخض اچی درست جامعی اچی وی اغیس پیرے سا خخ کاری نو اغیس پیرے سا خخ کاری نو عمل نکی پخ پلا مانا بچلی اسم گپراہ آستے نو اتا اموننن ناس ا يوکم کوی تاسو اتا اموننن ناس ا تاسو خلکو دا بلبر پکول د نه کوي باندي وتنسون انفسکم جهاد وک جهاد کوي ملازبه وي قبل جهاد لنسی خلک جهاد لوړي تبای کی وتنسونا او هیروي او پرېګدیتاسو تنسیا وتنسونا او هیر او اصل معنا خو هیرول یو هیروي تاسو هو هیرول خپل ځان څوک نا اصل کې یو د ځمږ راوغهستو بل د ځمږ پرې خو وتنسونا زمینی معنی منغو کړې یو مطابق معنی موافق معنی چوت ویلې کې یو زمینی معنی وي وتنسونا زمینی معنی شه چې انسان یو شت نه هیڅ خو پرې دی شه چې نه وير شي نو موږ غږ زمینی او پرې تاسو انفسه خپل ځانونه د نه کینه خپل عمل نه وتنساونا پرګ دې تاسو ان فچو خپل ځانونه د نه کینه او انتم تدلون الكتاب او حال دار چلولې تاسو د الله کتاب حاله کتاب موللې تخ دې کتاب موللې چې خیرات کول ثواب دي خپل خیرات نه کې پکیلولې چې جهاد کول عبادت دي خپل جهاد نه کې پکیلولې چې حق بیانول ثواب دي لیکن خپل حق نه بیانې وانتم تدلون الكتاب او حال دار چلولې تاسو د دا لا کتاب ولې چې زنا ګنا ده لواتد ګنا ده او په خپلې به کوي په دا غن کې وختي وانته په ټول کتاب او حال دا چلو تاسو سو دا لا کتاب او بیا مداکار کې ای شیخ صادیر رحمت الله له مکتوبات دا کتاب ده مکتوبات فارسی کې ده اغه مکتوبات کې لیکي دی اول جل اول جل ده شیخ صادی رحمت الالیخ پل کتاب مکتوبات که اول جل دری در شب مکتوب که لیکی و, و علم چنده کې بیشتر خوانی چو عمل در تو نیست نه نمحقیق بود ندانش مند چار پای بر او کتاب چند آتغ مغزرا چې علم و خبر کې بر او هزم است یا دفتر اغوی و علم چنده کې بشتر خوانی وې وی ویلم در سره د چند چاغه تو اکثرا وې اغېلم خلکو ته بیانې چې عمل درته نيست ناداني کستا په اغېلم باندې عمل لوي او ته ناداني چې مطلب کمکلي چې ته به منه خپل عمل نکې نه محقق بود نه دانيشمند نه محقق شولې او نه اوخيار شولې بر او کتابه چند تب وې چې دایو دا چارپایې د چارپایې مطلب زناور دا زناور پا چو دا پاس آجو دی او په دې او چوک کتابونه د پاسا چولې دي اته مغزرا چې علم او خبر خودونه نه پوېږي چې په ما باندې علم پروت دی او, او او او خبر پروت دے. یعنی ماما سے علمی دی نه ما کتابونه چې پراتری دای علم دی کچ شي دي خرپدي پوېږي نه پوېږي چې کتابونه ما نه پاسه واچين بر او هزم آستیا دفتر او په دین پوېږي چې په دمانه ا امه پروت دی هیزم ازت یا دفتر پداما این دفتر پرده ده کتابونو او کبل چیشه پرده ده دو نه پوییگی خر دا اغا شیخ سادی اغا مولا یاد کرده چا عمل لکه این او صورت جمعه او گوره لگه صورت جمعه آخری آیت پواغه کی ووشتا مسیح پاره ده کتو وشتا مسیح پاره ده اوشتا مسیح پاره ده ما پر خیال اگه کی صورت جمعه او آیت نمبر 2م اته وشتم سپارا سوی د جمعہ آیت نمبر 2م یو لسم یو لسم رکو مینز کی هو الذی د الله غزاد ده آیت نمبر 2 نه آیت نمبر 3م مثل الذین کسانو هم ال توراتا چی بار هم میلو هملو چی ز د کڑے ده هملو مات بار کڑے نه همینو از د کڑے ده مثل کسانو هملو چی ز د کڑے ده توراتا تورات دین د سنما لم یحملوها بیا بیان اینکو دی کتاب لا عمل اونکو پا دی بانده بیان اینکو نو کمس الی الحمار ای د ده پشان د خر ده یہودی یاد کړی که نا دلا کتاب از د کړې له عمل نور مانی نو وکما اصل الحمار په شان د خر دی او یحمل اسفارا چې بار کړې دی د خر اسفارن کتابونه په خر مانی کتابونه واچا خو زګی نه نو بس اصل القوم الذين ډېر بد د مثال د قوم دا کسانو کذبوا بیاات الله دی دروغ جنتیا کوي پاتون د الله باندې که ارڅو کې لوي که قیامت پر هرڅو د يهودو غونټي شو يهودو غونټي عمل وکړو د لاې تاب ده کې بیا و منعمل نه کوي او دې سرار به د که د ی ود غونې د لکه یود چې خر شو دا به همخر کېږي بیا والله اوله کو دوعالی می نه اوله تو فیک نهور کوي کوم ظالمانو ته د نه سری جو نه مخک وګورې سر آیت نمبر دریم سر د صف دویم او دریم يا ايها الذين امنوا او ممنان لما تقولون وليوايت اسماغه لا تفعلون كويننا ولي دا خبر كه عمل فينك خبر كه وقبر الله ديرلو سبب بغسيده اند لا پنيز دال سبب تشره عندها خبر الله دو سبب دا يقول تقولوا تشوايت اسماغه لا تفعلون تش تاسين كوي ین الله قدیم باندې اوسکی مطلب ته ملي وی اته اموروننا سا آیا حکم کوي تاسو خلق ته بل بره پکولو د نیکه باندې وطن سونه انفسه کوم او هېروي خپل ځانو د نیکينه وانتم تتونل کتاب او حال دار چلو تاسو د الله کتاب افلا تاقلون کې کل نشته ولا تلبس الحق نو درې سی ودو نه درې پلیټيان د يهودو بیان شي چې دا اصل کې د يهوديان اصل خو اصول دی يهودیت ولا تلبس الحق او مګر وډوړوي حق بل باطل باطل سره يا مګر وړوي حق سره بل باطل باطل وتکتم الحق او وان تکتم نو معنا بدریش معنا کې بدری شي وان تکتم آو, او دا چې پټوي تاسو حق دائم ګنده مطلب يا ولا تکتم الحق فلا تدلوا و او مطوي حق حكوم خخي ولا تكتم الحق او مطوي حق وانتم تعلمون او تاسو پويګي چې موږ حق پټو واقيم الصلاه وجاري قيمون ذا واتو زکات ور کوي زکات ور کوي او کار د دینو کوي سره د دین کار او کار ورکو او کار د و کوي مر راكي راكعين سره د کار د دین کوونکو یو قسمانه ب ماچ ای خاصوم کارو سره کوئ قرآن نوقرآ بایان قرآن شروع کوي خلقو ته سانه د زده کېږي دو, دو, دو, دو, دو, دو با به ده کړي دو دا دو با به مخکې ته بایان کوي دا به میزده شي چې دو به و خلاصېږي دا دریم با به مویل دریم با هم چې دهکو نوبل بل س ته به نوتي وي داسې زده کېږيقرران په دی نده کېږي ټول زدهکم بیا به زه بیا نووم غمر اصلسلام بیا انتظار کړی چې ټول نازیل شي بیا بیا خلکو ته بایدیان کمم اغله به چې را وان تم ت او حال او دا چلولی تاسو دله کتاب افله تالو بور کومرراکیې او کار دديننو ک سره د کار دن کوونکو ته امورونه ناسا یو کم کوی تاسو خلکوته بلبر دی په کولو د ن کو باندې تن سوونهف او هیر تاسو او نه خیرې ما نه ص نه ده تن سوونه صیددم <سجدام> خوښ فټ کېږي نه تن سوونه او پرد تاسو انفزه کو خپل ځونهګې کو نه ووانته او حال داره چې تاسو تطلون کتابه لولید الله کتاب افله تعقلونه آیا تاسو ک کل ن